Ja, ja, ja, Wala takounu kalathiena kwaluu sami'na wa hum la yesma'un Walam siwe kama wale wanausema tumesikia nakumbe hawasiki Inna sharra ddwaab bi'inda Allahi ssummu lbukmu lathiena la ya'tiloon Akika vinyama viovu mbele ya mwanyezi mungu ni vile viziwe na bubu Visi otumia akilizao Walau alima allahu fihim khayran la asmaahum Walau asmaahum la tawallawahum muaridun Na mwanyezi mungu angailijua wema wote kwao Angi wasikilizisha Na lao angi wasikilizisha O angailijia uka wakapuza Ya yeah. Aiyuha al-ladin aman al wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharoon. Aiyuha al-ladin aman ustajibu pele uzima wa milele najieni kuwa Mwenyezi Mungu huingia kati ya mtu na moyo wake na kwamba hakika kwa yake yeye tu mtakusanywa wa taqu fitna la tusiba nalladhina zalamu minkum khassa wa alamu na jikingeni na fitna ambayo haito wasibu wali othulumu pekeya o katienu. Na kuwa mwenyezi mungu ni mkali wa kwadhibu. Wadhkuru ith antum kwalilum mustadhafuna fil ardi tehoafuna an yatakhafakumun nasu faawakum. Faawaakum waayyadakum binasrihi wa razakakum minattayibati laallakum tashkurun. Na mlipokuwa wachache, mkionikana wanyonge katika nchi, na watu wasikunya kweni, na akakupeni pahali pazuri pakuka. na akakutieni nguvu kwa nusra yake, na akakupeni rizki nzuri ilimpate kushukuru. Ja, ajo, helladine, e men ule, te hun, lule, roze, en tunt, Waarom anna Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet? na Allahu akbar Allahu akbar La ilaha hallo, mijn vriend, hallo, mijn vriend, hallo, mijn na hallo, mijn vriend, mungu mijn vriend, na na Basi endeleeni kumtii mwenyezi mungu na mtume, wala msiupuze wito wa mtume anawitia haki, nanyi mna msikia na mna mfahamu aya semayo. Wala msiwe kama wanafiki wanausema, tumeisikia haki na tumefahamu, lakini hawaifuati wala hawaiyamini, basi wamekua kama wasiosikia. Hawa shirikina na wanafiki ni kama wanyama wa ovu kabisa, waliosibiwa na uziwi Kwa hawasiki. Na wakisibiwa na ububu. Kwa hivyo hawasemi. Basi wao niviziwi kwa haki. Na hivyo hawasiki. Wala hawaitamki na hawayelewi. Na mwenyezi mungu kwa ilmu yake ya tangu na tangu. Lau wangeleona dani yao kuwa katika hali yao hivi sasa. Itakuja patika na kheri yoyote kwa au, hao au kwa nafsi zao. Na kwa watu na kwa haki. Basi angeli wafanya wasikie kusikia kwa kongoka hata hakika ingia kilini mwao Na hata wangeli isikia na wakaifahamu haki basi bado wasingeli fuwata Na mapuza hayawachi kwa kuzidiwa na pumbao Enyi milio isadiki haki na mkaifuata Muiti kieni mwenyezi mungu kwa kufikisha na yukuambrisheni na muitikieni mtume katika vile anafifikisha anwe ya amrisha mwenyezi mungu Pali anapukuiteni mtume kufuata ambresa mwenyezi mungu Ambazo zitakuleteni uzima wa wamilienu na rohozenu na akilizenu na nyoyozenu Na mjue kwa yakini kuwa mwenyezi mungu ni mwenye kuangalia nyoyozenu Huzielekeza atakavyo Basi yeye huingili ya baina yenu na nyoyo zenu zinapuengiliwa na matamaniyo. Yeye basi hukoko huko weni nayo ikiwa njini wenyewe mnajelekeza kwenye njia iliyo nyoka. Na njini nyote mta kusanyo kwa kesi kuyakiyama na huko ndiko malipu ya takuwa. Na jikingeni na zambi kubwa ya kufisiriji jamii mienu kama vile kuacha kuenda kwenye jihadi na kufarikia na mkagawana mapande mapande, na kama kuwacha kumbrisha mema na kukataza maovu, kwa ni fitna hiyo, dhambi hiyo, hai wale wali peke yao, bali na wapata wote, na mjue kuwa bila shaka kuwa ya mwenyezi mungu ni kali hapa duniani na akhera pia, na hebu kumbuke nienyi wa umini katika hali ya kuwa mnanguvu, pale mlipokuwa wachache na wanyonge, Maaluyi walikudhilini kunyonge wenu nanyi mlishikwa na, na hofu wasije maaluyi zenu kukunya kueni Basite tena mkahama kwa amri ya Mwenyezi Mungu na makazi yenu ya kwanza ya Zabiani Madina na mkapata manusura ukamsalimu Mwenyezi Mungu na tawfik yake na akakuruzukuni gawira jema kutaraji mtashukuru kwa neema hii na muendele katika njia jihali kulinyanyuwa nina wala haki. Enyi mliyo yisaliki haki mkaifuata. Hai kufalini kumkhini mwenyezi mungu na mtume wake kwa kufanya urafiki na maalui wa haki. Na kuhuni katika ngawira. Au kwa kuwacha kuenda kwenye jihali. Wala msikuni amana amnazopewa na njimnajuwa amri na makatazo yake. Enyi waumini wenye kusaliki. Juwe ni kuwa fitna ya nafsizenu inatokana na kupita mpaka katika mapenzienu kwa watoto wenu na malienu Basisi we kupenda kwenu kuyapenda mali na wenu ya kazidi kuliko mapenzi ya mwenyezi mungu mtukufu Hayo ya takuharibie mambo yenu Na juwe ni kuwa malipo ya mwenyezi mungu ya nakutosheni kuliko mali na watoto